stekao dosta imjetka u protekloj godini i nastavlja i sljedeću godinu dana na isti način posluje. Međutim, ukoliko uvidi da su troškovi veliki, da su ulaganja mnogo veća, rezultat nije ni, ni malo dobar, zaključi da će morati ući u velike dugove, možda na kraju čak i propasti, bez imalo sumnje odlučuje da na takav način više ne posluje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 oko, osjeti slast u tome, kaže Allah subhanahu wa ta'la na kraju, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي اُرِثْتُ مُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَمَنُ To je džennet kojeg ste naslijedili zbog onoga što ste radili. Zbog što ste radili. Džennet, uspjeh prije svega na dunjao koji na hiretu, ne može se postići pukim prizivanjima, pukim željama, već radom. Allaho poslanika alaihi salatu osam poznat vam je hadis kada je poslao Muaza ibn Djebela u Jemen. Naredio mu kako će pozivati stanovnike Jemena, jer su oni bili sljedbenici knjige, imali su određeno znanje. Pa kada je Muaza ibn Djebel radi Allahu talan došao i pozvao ih, kako mu je naredio Allaho poslanika alaihi salatu osam, na kraju je rekao, došao sam vam od Allaho poslanika da vas obavijestim da je siguran povratak Allahu. Sigurno ćemo se svi vratiti Allah. ila. <speaking in language> Sigurno ćemo se vratiti Allahu, vratit ćemo se ili u džennet ili u vatru. Mjesto iz kojega više nećemo odlaziti i izlaziti i mjesto u kojem ćemo vječno živjeti bez smrti. Nema umiranja. Zato se za ovo mjesto treba pripremati još dok smo na dunjaluku.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 Kada nastupi Ahirat. Zato iskoristimo dunjaluk da činimo djela što je god moguće više. Allahov poslanik, Muhammed Alihi, salatu slušam, i pored toga što je bio najbolje Allahov stvorenje. Najbolje Allahov stvorenje. I pored toga što je bio Allahov stvorenje koje je najviše ibadetilo. Najviše mu činilo ibadet. Najbolje ga poznavalo. Bio najbogubojazniji od svih stvorenja. Svih poslanika i vjerovesnika. Svih ljudi koji su bili na Dunjaluku.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 Kada se uđe u džennet i uđe se u džennema. Kako stoji kod imama, muslima, vjerodostan hadis. Kada stavnici dženneta uđe u džennet i stavnici džennema vatre uđu u vatru, doći će glasnik od Allaha subhanahu wa ta'ala i reći o stanovnici dženneta. Allah ima jedno obećanje. Obećao vam je nešto. I on to obećanje želi sada da ispuni. Pa vjernici dženneta, vjernici koji će biti u džennetu, u stavnici dženneta, na prvom mjestu će reći šta?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 nama se priča i priča, međutim škrtarimo da pustimo bilo koju suzu kada se prisjetimo dženneta i džahnama. Kaže Allah u poslanika, alih i sallam, šta te rasplakao? Kaže, prisjetila sam se džahnama, pa sam zaplakala. Allah u sutra na sudnjem danu hoće li, hoćete li se sjećati svojih porodica? Hoćete se brinuti za svoje porodice sutra kada nastupi sudnji dan? Pa kaže Allah u poslanika, alih i sallam, nikom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 on su pokorni Allahu subhanahu wa taala od kako je stvorio pa će reći meleki iako neće biti obračunavani njihova djela vagana reći će subhane ke ma'abednaka hakqa ibadetik slavljen neka si gospodaru naš čist od svake manjkavosti nismo te obožavali koliko smo trebali to je da se naša dijela vagaju naša dijela ne bi nas mogli spasiti ove strahotite gobje klasa se sprema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 Ne gleda u vaše likove, u vaša tijela, u vaša izgleda, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Jel tako? To je došlo u hadisu. Poznat hadis, jer je hadis. Stid nas je kroz, kroz grad proćel tako sa autom, nismo ga opravili možda 15 dana, mjesec dana. Pogotovo u ovom vremenu kada kiše padaju, kada snijeg. Pa stid nas je da Kada nam neko dođe u kuću da nađe razbacanu kuću. Jer to ljudi gledaju. Gledaju tvoje auto, tebe u autu kako prolaziš. Kada ti dođu u kuću, ko muzeviri pogotovo žene, gledaju svaki ćošak. Stid Da je neuredno ono što ljudi gledaju. A nimalo nas nije stid da nam srce bude neuredno koje gleda Allah. Nimalo se ne stidimo. Pa u našem srcu zlobe, mržnje, zavisti, pakosti, lošeg mišljenja, predrasuda, koliko hoćeš. Broj. I ko gleda? Allah subhanu talu, ono i koji se stvorio. Koji nam je dao to srce na čuvanje. To nam ljudi nisu dali auto, nisu nam dali nam je šta i ostalo. Pa da se stidimo to što će naći svoje neuredno da ga ne održavamo kako treba. Allah nam je dao ovo i opet ne vodimo računat.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 Pa su jedni govorili, kamo sreće da imamo učenjake koji nam samo govori, on i eto, o namjeri. Kad god sjednemo s njima, oni nam govori o namjeri. Kako ću imati namjeru u ovom dijelu, kako u ovom, kako u ovom. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u suri Albejine, 5. majtu, A nije im bilo naređeno, osim da Allaha iskreno obožavaju, da mu vjeru,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 Imaju ogromnu težinu na, na vagi dobrih djera. Pa jedan od primjera. Kaže se u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talam. Kaže Allahu posanika alaihi salatu osallam. Jedan dirhem, srebrenjak. Jedan dirhem pretekao je hiljadu dirhema. Jedan dirhem je težiji, bolji od hiljadu dirhema. Pitao se Habi kako? Jedan i hiljadu. Kako može jedan da bude vredniji od hiljadu? I ovdje je jedinca, i ovdje je jedinca, ali ovdje je za jedince još tri noja. Kako jedan može biti vredni od hiljadu? Kaže, čovjek je imao samo dva dirhema. To je bio njegov imetak. Pa je dao jedan dirhem, radi Allah. Dao pola svoga imetka, radi Allah. Ovo je imao hrpu, gomilu. Pa je dao hiljadu, onako uspod.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 Skretanja s pravog puta. Razlog ostavljanja vjeri. Popuštanje u vjeri jeste ući Jeste u mišljenost. kada vidi ne može navesti na grije, onda počne ti hvaliti tvoje dobro djelo. I ti to prihvatiš i na takav način skreniš. Zato kada činiš ogromno djelom, čuvaj se, a ti šeitan ne priđe ne pokvari nije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 Treći put dođe i hoće isto spomenet, hoće da kaže, da citira hadis pa dnjunesi. Na jednog od tabina, po imenu Šufeja Lasbe. Kaže, treći put je pao i dugo se zadržao. Kaže, ja sam ga onda vratio, ispravio. I došao je sebi. Zatim je spomenuo tri kategorije ljudi s kojima će se razjariti i potpaviti džehennemska vatra. Koji će se baciti u džehennem. Pa je spomenuo onoga koji pogine na Allahovom putu. Onoga koji podijeli sav svoj imetak na Allahom putu i onoga koji traži znanje i dijeli znanje, šerijetsko znanje. Međutim, jedan od njih, pogledajte, najbolja djela, kada je ovaj hadis došao do Moavije, radijalallahu talan, počeo da plače Moavija, oni prisutni koji su bili oko njega, kažu, pobojali smo se da umrijeti. Koliko je plakao, brcao, mislili smo ispustit će dušu. Nakon duže vremena obrisalo je svoje suze i kaže, kada je ovakav slučaj s njima, šta da s drugima? S ljudima koji su uradili najbolja dijela na Dunjaluku. Čovjek svo svoje vrijeme uložio u traženju šerijaskog znanja i dijelenju, a ne ima veće blagodati nakon imana od šerijaskog znanja. Šerijaskog znanja odložno dozvolom čuva čovjeka u imanu. Drugi podijelio sav svoj metak, a treći čak davo i svoj život radi Allaha i za Allaha. Međutim, niko od njih to nije činio radi Allaha. Onaj koji je poginuo, borio se i poginuo, dao svoj život da se kaže kako je junak i govorilo se nakon njegove smrti da je bio junak. Da pa je prvi izletio, ne znam na ko to, zabao, zaostav. Maša Allah, te borakala, niko nije kao ja. Svi kukavice. Drugi podijelio savo svoj imetak da se priča, da se kaže kako je darežljiv, kako je pružene ruke.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 Akhir, eto zašto? Ništa nije bilo radi Allaha subhanahu wa taf. Zato, gledajmo da budemo iskrni u svim dijelima. Braćo, bolje nikako nego svakako. Bolje nikako ne činiti dijela nego svakako. Bolje nikako, evo pogledajte, kamo sreće da nisu učinili ta dijela. Da nisu uopšte u radu ništa od tih dijela. Da nisu ništa od toga učinili, bilo bi bolje. Bolje je ne činiti. Ako je nešto radi nekoga drugog, a nije radi Allaha, ostavi tu. Ne primići se tome. Ako nešto nije posuneto Muhammeda alaihi salatu islam, nemoj se džaba umarati. Nemoj se džaba umarati, od toga neći imat koristi. Allah je poslao poslanika Muhammeda alaihi salatu islam da nam pojasni i riječima i dijelima kako obožavati Allah. Ako mi izmišljam oceve sebe i baditi, govorimo treba ovako ili ovako, Što ga je poslao Allah? Što mi tu pametnije od njega? Pametnije od Allaha čak? Allah ga poslao da nam pokaže kako, na koji način obavljati određene ibalite, sve ibalite. Drugo dijelo, koje će biti posebno teško na vagi vjernika, kako je i rekao Allahov poslanika alihi salatu salam, ništa teže na vagi vjernika na sudnjem danu neće biti od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 Jer loše ponašanje, kako je došlo u hadisu, poništava dobra djela kao što sirće poništava u kvari med. Uprapaštava med. Isto tako loše ponašanje uništava dobra djela. Sjećate se hadisa kod imama muslima? Da je upitao Allah u poslanika alihi salatu i salam znate li ko je bankrot? Znate li ko je propalica u mom umetu, u mom narodu? Pa su rekli ashabi, Onaj koji nema novaca, ni ima imet kada ga proda pa da dođe do novaca. Kaže, nije taj. Bankrut, propalica, gubitnik u mome, umetu u mome narodu jeste onaj koji dođe na sudnji dan sa namazom. Prijimljen savmu namaz. I obavezni i dobrovoljni. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kakav je stav većine islamskih učenjaka, najdraže dijelo jeste namazom.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 Svaka marka koju je podijelio bude primljena, post primljena. Međutim, kaže poslanik Alehi Salacona, doći će sa namazom, postom, zekatom, međutim, ovo je opsovao, ovo je potvorio, ovo je ogovorio, ovo me je uskrnavio čast, ovo moje je prosuo krv, ovo ga je ubio. Pa će se uzimati od njegovi dobrih dijela, ništa za ta svoja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 koji je činio. Zato kaže Allah, poslanika alihi salatu sallam, Allah se smilovao čovjeku koji ode svome bratu još na dunjaluku i traži halala oprosta za svoje nasilje na pravdu kojima je učinio. Dok ima dinara i dirhema, ako treba platiti, plati. Prije nego li dođe dan kada neće biti dinara i dirhema. Kada će se otkupljivati sa dobrim dijelima. Stoji također u hadisu, mada spominat ćemo ako Bog da sliče puta, stoji u hadisu da će dođi čovjek na sudnji dan i ugledati svoja dobra dijela I reći, gotovo je, spasio sam se, uspio sam. Kada ugleda svoje ogromne djela, pomisli će gotovo, spasio je se. Ogromna djela ima. Pa kaže u hadisu, neće prestati dolaziti ljudi i govoriti gospodaru moj, učinio mi je napravdu. Učinio mi je nasilje, zakinujem, učinio mi to i to, sve dok svata njegova dobra djela sami ne vrati. Zato dobro vodimo račune o svome ponašanju. Nemojmo ono što danas kupimo, dobrih djela, ogromni dobrih djela,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 I sve druge ibadete, između tih ibadeta, naredio je lijepo uplađenje prema svakome. Lijepo riječ svakome. Da nije došlo u adizu ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti. Da nije došlo u Kur'anu. Kulli ibadija kulullati hije ahsen. Reći mojim robovima da govori samo lipe riječi. U Suri al-Bakare, svim ljudima govori lipe riječi. I sve je došlo u naredbi. Imperativu. Naučimo se kako se lijepo obhoditi sa svima. Družimo se s ljudima koji su ljepše ponašanje od nas. Ne bili, i mi, ne bili smo i mi poprimili od njih to lijepo ponašanje. I nemojmo nikada zaboraviti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas popravi, da popravi naše ponašanje. Poslanik Muhammed Alihi tako, Iako je Allah rekao za njega u Kur'anu, pa je na posebnom stepenu morala posebnom stepenom ponašanja wa inna ka la ala kul uzvišenom posebnom stepenom morala on poslanik Muhammed alejselatu sallam kad god bi se pogledao u ogledalo i vidio svoje lice u ogledalu dovio bi Allahu tražio bi od Allaha da uljepša njegov moral njegovo ponašanje kao što je uljepšao njegov izgled allahumma kama hassanta khalti fa hassin khulqi allahumma iko kao što si uljepšao moj izgled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 veličina, ono što ima težinu poput Brda Uhud. A Brda Uhud je koliko veliko? Malako da je bio na hadžu Brda Uhud 8 km dugo, km 48 m visoko. Malte neuprijeljici smo da svaki dan se vratimo sa dva Uhuda, sa tako teškim dijelom, 16 km, 2 još nešto km veliki, teškim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 Također čak je u jednom od hadisa došlo rivajeta ko prouči deset ajeta, samo je ovako došlo, ne na namazu. Ko prouči noću deset ajeta, bit će mu data ogromna nagrada poput kintara. Kintar također je jedna ogromna mjera, velika. Pa islamski učenjaci pojašnjavaju taj hadis ko bude proučio deset ajeta na noćnom namazu. Noćni namaz je jedno od posebnih dijela koje Allah subhanahu wa ta ta'ala voli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 da imaju vrijednost noćnog namaza. Ne možeš, robe učiniti, ne možeš klanjati noćni namaz, evo, učini ovo, pa ćeš imati vrijednost noćnog namaza. Koja je kod Allaha subhanahu teala posebno teža. Pa imamo brojna dijela koja imaju vrijednost noćnog namaza. I to kakvog noćnog namaza, ne samo od dva rekata, već cijele noći. Biće ti upisano kao da si cijelu noć klanjal. Pa jedno od tih dijela je ko klanja jaciju namaz u džematu i još sabah namazu u džematu. A to smo u prilici sve.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 Zatim došlo je u hadisu da četire kata prije podnevskog farda jednaka su u noćnom namazu. Četire kata prije podnevskog farda jednaka su u noćnom namazu. Zato je Allah, u poslanika alihi salatu, sam čuvao ova četire kata prije podnevskog farda. Ukoliko bi iz određenih razloga ne bi stigao da ih klanja, kasnije bi ih naklanjavao. Kasnije bih ih naklanjavao. Oni sunneti koje nije uspio da klanja prije negoli... Bi bilo vrijeme i kameta Za podnevski fard Kasnije bi naklanjalo Pa je također došlo Ko klanja teravih namasa imamom Do kraja U potpunost došlo u hadisu Hatta Sve dok imam ne ode ćemo upisano kao da je cijelu noć klanjao Kao da je cijelu noć praveo namazu Pa je došlo u hadisu Te nima, evo je Darija, da je rekao Allaho poslanik, alihi salatu salam, ko noću prouči stotinu ajeta iz Allahove knjige, bit ćemo upisano kao da je klanjenoć i namaz. Mi u mogućnosti da klanjaš noć namaz ako znaš na pamit, pogotovo ako znaš na pamit, stotinu ajeta možeš brzo proučiti. Pogotovo sura i zame džuza, kraći ajeti, možemo lahko proučiti stotinu ajeta. Dobro, ne možeš ni stotinu ajeta, ne pamti što li ko, a ako bi učio, možda bi ti vremena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 Više radi, nekad manje. Umori se, nekad se ne umori. Ali čak i onoga dana kada se umori, kada se premori. Kaže, ja hoću da klanjam onoliko koliko sam klanjao sinoć ili preksinoći. Hoću da držim ovoliko da klanjam. To nije lahko. Čovjek mora da se bori sa svojom dušom. Kao i koji gleda svaki drugi dan da posti. Nije lahko. Išto tako nije lahko se sa svima obhoditi. Na najljepši način. Zato je ovdje u ovom hadisu spomenuto da lijepo ponašanje ima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 oni poput borca na lahom putu, onoga koji stalno klanja, onoga koji stalno posti. A vjeruje da je sve jedan od nas, ili većina nas u prilici da uočini. Sigurno u našoj familiji ima žena da je ostala bez muža, tetka ili kovač Sigurno da možemo otići svaki dan ili otići često da pitamo za njenu potrebu. I šta? Da joj ih A svi romaha imamo na svakom koraku. Pa da budemo na stepenu borca na Allahom putu i onoga koji stalno posti onoga koji stalno planja. Zatim u prilici smo da svake sedmice učinimo ogromno dijelo. Koje Allah najbolje zna ima noćnog namaza i posta toliko i toliko. Došli u hadisu. Ko se na dan džume okupa i porani, i ode pješke, a ne sa prevoznim sredstvom, i približi se imamu, tamo gdje će stojati Hatip i držati hudbu, i približi se imamu, i pomno ga sluša, ne progovara, niti razmišlja o nečom u drugom, već pomno sluša imama, za svaki njegov korak bit će mu upisana godina dana, postaj godina dana, noćom namazam. Lohak.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 okupaš se i odeš pješke do džamije. Tamam da je ne znam ti koliko džamija. I još bolje što je dalje. Je li tako? Pleme Benu Selime, koji su u Medini stanovali 4-5 km od Harema, od džamije poslanika Alihi sallahu sallahu Medini, htjeli su da se preseli, da budu uz džamiju pa kada je čuo Allahu poslanika Alihi sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu sallahu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 Čovjek zna se dest, umori se dobro danas, ustane džaba, sahat ona je zvoni, ustane, ugasi sahat i opet se vrati. To se dešava svakome od nas. Sutra ujutro pita ženu, je li zvonio sahat? Ja nisam čuo, a čuo i ugasio ga. U stanju sve to učinio. Ko čvrsto na naumi da će ustati na noći namaz, pa ga oči sladaju, hataju sbiha, sve dok ne nastupi sabarsko vrijeme,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 i mi radimo, mnogi od nas rade to i to, sve se to, sve se na kraju vraća poslaniku Muhammedu alihi salatu sam, sve došlo od njega, sve on podući. Zato će biti on na posebnom mjestu, tako na kamah mud. I zato je najbolje stvorenje Allaha dželala. Zatim od dijela, koja će biti posebno teška na vagi, kada vam bude dosadno raste i dugo, ovoga imamo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 Da učimo njegovu knjigu. Da učimo njegovu knjigu. A pored toga i učenje Kur'ana će biti posebno teško. Poznat vam je slučaj. Jedne prilike kada se Abdullah Ibram Esud ispio na drvo da sebi odlami mi svak. Izdvojio se ispratnje, iz tu su bili drugi ashabi, poslanika Alehi Salavcam, i on se ispio na drvo da odlami. Ashabi ga pratili pogledom da vide gdje će on i vjetar puhnuo. I otkriju se njegove podkoljenice. Abdullahi ibn Sad bio sićušan, bio sitnog rasta. Poznato vam na, na bedru da je morao da zaskoči najbu ebu džehla. Je skočio na ebu džehla, morao da zaskoči. Pa, kada ga je ubio, poznato vam je što se desilo. Nije mogao da nosi, već morao da vuče. Pa, vjetar puhnuo i otkrile se njegove podkoljenice, a shabi ugledali pa se počeli smijetiti.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 je rekao za njega Allaho poslanika alihi salatu salam, ko želi da uči Kur'an, onako kako je objavljen Kur'an, neka ga uči kao što uči Ibnu Umjabd, odnosno Abdullahi ibn Masud. Pa iz svoje ljubavi prema Kur'an, težine je odvajan od Kur'ana. Abdullahi ibn Masud kaže, ja ne mogu da postim. Ja ne zna postim. Ja ne mogu da postim dobrovoljni post. Jer ja kada postim, ne mogu da učim Kur'an. A ja puno volim da Kur'an. Zato ja neću posti dobrovoljni post. I svoje ljubavi prema Kur'anu podučio se, saznao, naučio gdje je sve jedan Kur'anski, a je to objavljeno, svejedna Kur'anska sura. Objavljeno. Svoje srce vezao za Allah u knjigu. I učio mnogo. Kur'an i Kerim. Jesmo li mi činili li mi ona dijela od ashaba koja su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 Jeste, mi trebamo nastojati što je god moguće više da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Na Dunjavuku, ali i na Ahiretu će biti toga prijeko potrebnije. Ovo je jedan od vidova kako činiti dobročinstvo svojim roditeljima na Ahiretu. Da budu počašćeni, da im se podari položaj, ugljed, posebno, sutra na sudnjem danu. Zatim od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika jeste sadaka.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 svodak ne rast ne naraste koliko je brdo. Ko odijeli sadaku, makar ona bila mala kao što je datula. Toliko vrijedna koliko je jedna datula i svoga čistog gljepog i metka. Ne mojmo nikada zaboraviti onaj slučaj, hm, kada je Ajša radijallahu ta'ala anha došla žena, sirotica, siromašna žena sa svoje dvije curice. i požalila se da dugo vremena ništa nije jela.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 Da kada čovjek odgodi dug pred zaduženom, ne znam, pozajmio si nekome i došao termin, vrijeme da ti se vrati, a ti vidiš da je on moku muči, kraj s krajem, da ti vrati, stidga, ga, pa mu ti odgodiš, još jedan mjesec. Kaže se u hadisu, za svaki odgođeni dan piše ti se da si dao sadako. Za Sa svaki dan. Odgodiš mu mjesec, svaki dan u tom mjesecu piše se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 Dva, 3 kilometra ne vidiš se dole na Dunjalaku. Kamu toliko daleko. Tako sićuš da Allah tebe spomine po imenu tvojom. Da se hvali tobom pred svojim najboljim melekima. Tu vrlo lahko možeš post Ništa te ne sprečava. Tako lahko da Allah ha spominješ. Još pogotovo ako uzmeš onaj zikr koji Allah posebno voli. Blago se tebi. Za nije došlo imam Buharija a završio je sahij s njim. Kelimatan habibatani, kelimatan khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. koje su lahke za izgovor na jeziku, lahke. Ali te kako teške na vagi. Sutra na sudjim danu. Zašto? Za to što su drage Rahmanu, svemilostno. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi latif. O soko danas može zapamti. Subhanallah i abihamdihi, subhanallah i ladim. Pa usput, nisput, svo svoje vrijeme da provedeš učeći ovaj zikr. Jel ja te to nešto ometa? Sprećava? Subhanallah i abihamdihi, subhanallah i ladim. Pa je došlo u At-tuhuru šatru iman. Čistoća je pola imana. Walhamdulillahi temla mizan A je, alhamdulillah, ispunjavaju mizan. Ispunjavaju ovako. Pa je došlo u kod imama muslima.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 Da si je rekla ove riječi tri puta. Koje riječi? Subhanallah i vebi hamdihi, adede halkihi, varida nefsihi, vozine taršihi, vam i dade kelimati. Neka je slavljen, čist od manjkavosti i hvaljen Allah. Koliko? Adede halkihi. Onoliko koliki je broj njegovih stvorenja. Allahu akbar. Varida nefsihi. Onoliko koliko je on zadovoljan.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 od savlađivanje sržbe radi Allah. Da čovjek savlada svoju srđu. Da pokaže koliki je junak. Nije junak onaj koji savlađuje, rad vladava obara druge, već je junak onaj koji se strpi u sržbi Koji se obuzda u sržbi. Pa naši prethodnici, šta su govorili? Govorili su, nikada u srđbi nisam rekao nešto zašto bi se posle kajao kada me prođi srđba. U sržbi vodili su računa o sebi. Ne bi govorili u srđbi zašto bi se poslije kajale. Allahu Jer je Allah, salatu, sam rekao u poslanika alaihi sallatu sallam rekao nemoj da goriš govor za koji ćeš se sutra kajati. A mi često znamo ne u sržbi, već u blagostanju, u toploj sobi, nogu preko noge, za finčanom kahve i za lokumom da mnogo što govorimo u rahatluku za što se sutra kajemo. Za što se sutra kajemo. I brojna druga dijela koja Allah subhanahu wa ta'la voli.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 Siguran povratak svih nas je kod Allaha. Vratit se Allahu subhanahu ta'la svi, staćemo pred njega, obračunavaći se naša dijela, dobra i laša. Čija dobra dijela prevagnu, blagoli Jer Allah rekao brojnim, na brojnim mjestima u Kur'an i Kerimu, fa emma men se kuljet mevazinu. A što se tiče onoga čija dijela budu teška, čija vaga dobri dijela bude teška, to što je u suri Al-Qadija, fa huve fi išete radije, on će živjeti zadovoljim, udobnim životom. Čija vaga bude lahka.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 Zar nije Allahom poslaniku ali ih spomenuta žena koja mnogo mimo obaveznih namaza planja, mimo obaveznog posta posti, dijeli svoj metak i kapom i šakom ali svojim jezikom oznemirava komšija. Šta je rekao? Je final. Ona će biti u Ona će biti u vatre. Pogledajte svoj jedan kuranski ajed u kojem Allah subhanahu ta'la naređuje da se samo on obožava i niko drugi. Da mu se niko ravnim ne smatra. Obavezno u tom, a eto stoji činjenje dobročinjstva ljudima. Obavezno. Pa su, islamski učenjaci kažu da je jedno uslovljeno drugim, da je jedno dijelo uslovljeno drugim, odnosno, nijedno neće biti primljeno ukoliko ne budu obadva dva zajedno. Ukoliko ne budemo činili, lijepo se obhodili prema ljudima, budemo ibadeteli Allahom, ibadetni će biti primljeni. I obratno, oni koji se lijepo obhode, ali radi nekoga drugog, Ili u osnovi nisu oni sami radi Allah, ništa neće imati od toga. U prah i pepel će biti pretvoran. Pa također, od tih dobrih dijela koja će biti posebna ili teška, jeste praćenje dženaze. Iskazivanje tog zadnjeg lijepog ponašanja prema umrlom. to se lijepo do kraja, do njegovih zadnjih trenutaka, kada odlazi s našeg jeli, vida, više ga ne vidimo, u kavur, do kavura ga ispratimo, zagrnemo, potpunosti jeli zemljom i vratimo se. Biće vam na nagrađani. Noćni namaz, prema našoj duši, lijepo obhođenje. Da stojimo pred Allahom, ponizno, kada nas niko ne vidi. Osamimo se u tminama i da stojimo i čistimo na takav način, dušu dozivajući ponizno Allaha, ta da činimo sva ona dijela koja smo spomenuli, koja imaju vrijednost noćnog namaza. Da jeli, ispunimo potrebe drugih ljudi da učimo Allahovu knjigu, Korani Kerim i jeli, druga dijela koja sam, sam spomenu. Uz Allahovu dozvolu, dakle, sljedeći put, ako nas Allah poživi i dadni zdravlja, govorit i o tim grijesima, lošim dijelima, koja nam ova dobra dijela spomenu, da pozabavili se ovim dobrim dijelima, ne budemo vodili računa o tim grijesima, vrlo lahko mogu poništiti ova dobra dijela. Pa vas molim koliko što je mogućnosti sljedeći puta da dođete, da se družimo. Molim te Allahu subhanahu wa ta'ala da nas podrži u činjenju dobrih djela i da nas sačuva svih grijeha, loših djela. Subhanallahu al-azim.